פרק ב' על משמרתי אעמודה ואתייצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי. ויענה לי אדוני ויאמר כתוב חזון ובאר על הלוחות למען ירוץ קורבו כי עוד חזון למועד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 ויאסוף אליו כל הגויים, ויקבוץ אליו כל העמים. הלא אלה כולם עליו משל יישאו, ומליצה חידות לו, ויאמר, הוי המרבה לא לו, לא. עד מתי? ומכביד עליו עד תית. הלא פתע יקומו נושכיך, ויקצו מזעזעיך. והיית למשיסות לעמו. כי אתה שללות הגויים רבים, ישללוך כל יתר עמים, מדמי אדם וחמס ארץ, קריה וכל יושב בה. הוי בוצע בצע לביתו, לשום במרום כנו, להינצל מכף יעצת בושת לביתך.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 על כבודך, כי חמס לבנון יחסק כה, ושוד בהמות יחיתן, מדמי אדם וחמס ארץ, קריה וכל יושב ובח. מה הועיל פסל כי פסלו יוצרו? מסכה ומורש שקר, כי בטח יוצר יצרו עליו, לעשות אלילים אילמים?